السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Al-Mabah Ayuhal-Mu'minun Kitakullah Kusikum wa iya Ya Kitakullah Fakat fazal mutakud Muslimin dan muslimat mudah-mudahan Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf radiyallahu anhu kata dia anna Abda rahman ibn Auf radiyallahu anhu utiyah di ta'an wa kana sa'iman faqala kutila mus'abdu Umair radiyallahu anhu وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده ان غطي بها راسه بدا رجلاه وان غطي بها رجلاه بدا راسه ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أو قال أُعطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِيْنَا قَدْ خَشِيْنَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى ثَرَتَ الطَّعَابِ atau katakan hadis sahih riwayat Al Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Ibrahim, dia anak kepada seorang sahabat Nabi, Iaitu Abd Rahman bin Auf, radhiyallahu anhu. Ibrahim menceritakan tentang bapa dia, Iaitu Abd Rahman bin Auf. Kata dia, anak Abdullah Rahman bin Aouf, r.a., utia di tangan Ibrahim. Kata bapak dia, Abdullah Rahman bin Auf Satu hari, orang boleh ke dia satu hidang makanan. Walaupun nasrah iman pada masa itu Abdullah Rahman bin Auf fasa. Dia sa orang bawa mai kat dia satu hidang makanan fa qala kata abdurrahman bin Auf, kutila mus'ab mus bin umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni abdurrahman bin Auf kata aku teringat seorang sahabat aku nama dia mus'ab bin umair Mus'ab bin Umar ini kalau nak banding dengan aku, dia lagi baik pada aku. Abdul Rahman bin Auf kata macam tu. Kalau nak banding aku ni, Abdul Rahman bin Auf ni dengan sahabat yang bernama Mus'ab bin Umar, dia kata Mus'ab lagi baik pada aku. Tapi Mus'ab sudah pun mati sewaktu mus'ad mati falam yujad lahu ma yukaffanu masa dia mati kain nak kapan dia pun tak ada ni yang kata mus'ad bin umair sahabat nabi ni azzal daripada anak orang kaya tinggal segala kekayaan dia di Mekah kerana ikut nabi hijrah ke Madinah dia duduk di Madinah hal keadaan dia sangat susah Susahnya Mus'ad bin Umair ni sampai mati nak kapan tak nak kait. Begitu. In la burdah. Melainkan dia hanya ada satu selendang. Yang dia selalu buh atas bau dia. In rupiah biha ra'asuh badat rikila. Selendang tu kalau dikatuk kepala nampak kaki. وَإِنْ غُطِيَ بِهَا رِجْلَاهُ bada رَأْسُ Kalau tutuk kaki, nampak kepala. Miskinnya Mus'ad bin Umair ni sampai nak capan pun tak ada kain. Kain dia ada selai je, tu pun selendang nak dia duduk pakai selalu. Selendang tu kalau katuk kepala, nampak kaki. Kalau katuk kaki, nampak kepala. سُمَّ بُسِفَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِفَهُ Kata Abdul Rahman bin Auf, kita lah ni, Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan dekat kita dunia macam yang dia bentang hari ni. Ini, Abdul Rahman bin Auf kata, kalau nak banding kita dengan Mus'ab ah bin Umay, Mus'ab ah bin Umay dulu dia mati dalam keadaan miskin Berbanding dengan kita lah cukup punya senang, dia kata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesenangan dekat kita ni macam yang kita duduk tengok hari ini. Punya senang dia kata terbentang segala macam nikmat, kesenangan, kemewahan semua ada depan kita. Kata dia qad al takuna hasanatuna hujjalana. Kita dia kata sepatutnya rasa takut Takut kesenangan yang Allah Subhanahu SWT bagi dekat kita hari ni Menyebabkan kita di akhirat itu tak boleh apa Dia kata kalau aku kenangkan sahabat-sahabat Nabi dulu Lepas susah Kerana Lepas susah Lepas banyak buat kebaikan di sisi Tuhan Banyak buat ibadat Banding dengan kita hari ni Dia kata kita hari ni Allah Subhanahu SWT limpah kesenangan ni Sampai melimpah ruang dia kata aku takut. Dia kata dan kita sepatutnya takut. Takut kesenangan yang Allah bagi punya banyak dekat kita lah ni menyebabkan akhirat tak ada apa ke kita. Kerana kesenangan, kerana keselesaan, kerana kemewahan, kerana apa yang ada kat kita lah. Kita jadi balok, jadi malas, jadi tak larat, jadi segan nak buat ibadat. Mengakibatkan akhirat esok tengok tak ada hasil apa di akhirat sana. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. Abdul Rahman bin Auf lepas dia kata lagu tu dia menangis. Dia menangis sampai makanannya orang bawa mai kat dia pun dia tak makan. Hadis itu hadis sahih riwayat Al Bukhari. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah S.W.T. Daripada hadis tu dapat kita faham bahawa sahabat Nabi yang nama dia Abdul Rahman bin Auf ni dia nak bagi ingat dekat kita dia nak ingatkan kita supaya kesenangan kemewahan, keselesaan yang kita dapatlah tidak menyebabkan kita jadi lalai dalam nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu SWT di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Qudri RA كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه صاعقه او كما قال حديث صحيح روايه البخاري seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Nabi SAW bersabda Sabda Nabi apabila mayat diletakkan di atas usungan. Nabi kata manusia bila mati sampai masa roboh di atas pengusung. Wahtamala harrijal ala a'naqihim. Maka orang-orang pun ambil usungan tubuh atas bau. Tubuh atas tengkorak masing-masing nak bawa dia ke kubur. Nabi kata kalau orang mati itu orang yang baik-baik. Kalau yang mati ini orang yang kuat ibadat pada Tuhan. Kalau yang mati ini bukan orang salib. Kalau yang mati ini orang baik. Masa orang itu usung mayat dia tu dia kata. Mayat tu kata. Dia kata khaddimuni khaddimuni. Dia kata, segerakan aku, segerakan aku. Dia minta supaya dia cepat dikebumikan. Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis ni. Imam Nawawi kata maksud, mayat kata, Qaddimuni, Qaddimuni kerana bila mati aja Tuhan tunjuk dah mana dia nak pergi. Kalau dia orang baik, dia nampak dah kubuk yang dia nak masuk sekali lagi akan jadi satu taman daripada taman syurga Allah. Maka dia minta kepada Allah supaya dia dia segera akan masuk kubuk. Kerana kubuk yang dia nak masuk tu kubuk tu akan menjadi lebih baik daripada rumah dia yang ha elok itu masa nak mati tu Allah Subhanahuwataala dah nampakkan pada dia masa nak mati belum mati tu masa nak mati tu Allah nampak dah dia ni orang baik-baik kubur -baik. dia akan menjadi satu tempat yang lebih baik daripada rumah dia dia dua masa cukup baiklah tu Maka orang yang baik-baik bila dia bila dia mati, bila mayat dia orang nak di usung nak wak pi kubur tu masa tu mayat tu bercakap. Mayat tu kata qaddimuni qaddimuni. Dia kata cepat bawa aku pi ke kubur, cepat bawa aku pi ke kubur. Wa in kana qayra Kalau sekiranya dia bukan orang baik. Orang ha, mati ni orang yang banyak masalah. Dengan masalah dosa yang terlalu banyak. Dengan masalah maksiat yang bukan-bukan dia dah buat dah. Dengan masalah jahat dia. Dengan masalah zalim pada orang dan sebagainya. Dia ni satu orang yang banyak masalah. Bila mayat dia dipikul. Masa mayat duk nak bawa pi ke kubur tu. Mayat tu kata. Ya wa ilaha. Aina tazhabu nabiha. Mayat tu kata. Ya wa ilaha. Dia kata. Celakalah aku ni. Dia, dia tahu dah. Imam Nawawi kata kerana masa nyawa nak keluar daripada badan Jadi Allah tunjuk dah Dia dah nampak dah kubuk ni nak jadi apa ke dia Masa nyawa nak terlucut keluar daripada badan Dia tadi masa tu dia dah nampak dah kubuk ni akan menjadi min -nar. Kubuk ni nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka Dia nampak dah Maka suatu waktu orang duk usung mayat nak nak pergi ke kubur tu masa tu mayat duk dalam keranda tu mayat tu bercakap dia kata ya wa ilaha dia kata celaka aku ni aina tadhhabu nabiha kemana mana nak bawa aku ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata yasma'u sautaha kullu shay' illa insan suara mayat tadi ni Mayat yang hak baik kata qaddimuni qaddimuni cepat bawa aku ke syurga cepat bawa aku ke syurga ni suara ni dan suara orang mati hak dia ni jahat ni suara mayat jahat yang kata ya wailaha celaka aku ni aina tadhhabu nabha man hangpa bawa aku pergi ni surga mayat ni yasma'u sautaha kullu shay semua makhluk boleh dengar suara ni Illa al-insan Melainkan manusia Tuhan tak lagi dengar suara ni Ayam, itik, anjing lembu, kerbal, kambing Semua benda Semut hatta semut yang kecil Haduh jalan melata kat atas muka bumi Ni Allah izin Dia dengar suara mayat tu Kita duk tengok orang duk usung mayat Uat may tu kita duk nampak sunyi Sepi aja orang duk usung Rupa-rupanya mayat dalam keranda tu Duk kriar, duk teriak, duk menjerit yang suara jeritan mayat itu, suara teriakan mayat itu, manusia kita hak duk usung ni pun tak dengar, orang hak duk tengok pun tak dengar, tapi semut tapi lembu, tapi kebau, tapi kambing, tapi semua menatang, semua makhluk Allah dengar suara bin jenazah mayat yang duk ada dalam kandang. Nabi kata walau sami'ahu saiqah. Nabi katakan kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala izinkan manusia dengar bunyi suara mayat dalam keranda itu, sahiqah, pengsan manusia. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi menjelaskan, kata dia, manusia boleh pengsan kalau sekiranya dengar suara itu kerana dahsyatnya jeritan mayat yang ada dalam keranda itu. Imam Nawawi kata yang Nabi maksudkan dengan walau samiahu saiqah kalau manusia dengar manusia boleh pingsan. Imam Nawawi kata manusia pingsan kerana dia dengar bunyi mayat menjerit tu cukup dahsyat. dahsyat tu menyebabkan dia boleh pingsan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman dalam ayat 6 sampai 11 surahul mulk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقة وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألكم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُخْقَنْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ Sadatallahul adik Allah berfirman dalam ayat tu Allah nak cerita tentang orang yang masa hidup atas dunia ni bantah Manusia yang masa hidup dalam dunia ni bantah Orang baca ayat Quran bagi dia dengar Dia buat pekak telinga orang baca hadis nabi bagi dia dengar dia buat tak mau percaya manusia yang bantah masa duk dalam dunia ni tuhan kata walil ladzina kafaru bi rabbihim bagi orang yang bantah masa duk dalam dunia ni bantah dengan tuhan azab jahannam wa biisal di akhirat itu Tuhan kata aku tak bagi apa ke dia. Melainkan aku bagi azab neraka jahannam dan aku bagi dekat dia seguruk-buruk tempat untuk kembali. Atas dunia ni, kamu nak rantah, kamu punya hal. Atas dunia ni, kamu nak tunjuk kamu kerak kepala, itu kamu punya pasal. Kamu mati, Tuhan kata aku tak bagi apa dekat kamu. Melainkan aku sediakan untuk kamu azab jahannam. Azab dalam neraka jahannam. Dan neraka Jahannam itu wadiqsal masir. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Tuhan kata, Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya saku. Bila Allah subhanahu wa ta'ala lempak orang-orang yang bantah hati dunia ni ke dalam neraka. Bila Allah lempak saja mereka masuk neraka dengaruhlah syahiqa depa boleh dengar bunyi suara yang cukup mengerikan dan menakutkan dalam neraka bila tu lempak aja masuk tu dalam neraka ni tak ada bunyi yang boleh bagi keselesaan dekat orang yang masuk ni melainkan dalam neraka ni syahiqa suara yang menakutkan semua orang Manusia paling berani, manusia paling tak tahu takut bila masuk neraka, dia dengar suara orang menjerit dalam neraka tu, itu suara paling menakutkan. Orang yang paling berani jadi orang paling takut dalam neraka. Wa tafur. Suara yang mengerikan itu ialah suara api neraka yang menggelegak, Tuhan kata. Zakadutanayya du min al-ghayb pulana ulqiya fiha haujun sa'alhum khazanatuha alam yatikum nabi Allah Subhanahu wa taala kata neraka ni yang kata neraka ni cakadu tanayzu minal dia marah kepada orang-orang yang bantah Tuhan ni dia marah ni sampai seolah-olah neraka ni nak pecah takadu tamayyad min al-gaiz takadu tamayyad maknanya hampir-hampir pecah neraka ni min al-gaiz kerana makruh dia kepada orang yang masuk dalam dia neraka ni dia cukup nampak dekat orang yang masuk neraka ni dia tetap apa ni apa ni Duk dalam dunia, Allah bagi hampa kesihatan, Allah bagi hampa kesenangan, Allah bagi akai dekat hampa, Allah bagi ilmu dekat hampa, Allah hantar Nabi, hidup ajar Quran, hidup bagi hadis dekat hampa, Allah bagi macam-macam dekat hampa. Allah suruh hampa taat dekat Allah, hampa bantah Allah juga. Neraka marah kepada orang yang bantah Allah subhanahu wa ta'ala masa duk dalam dunia ini. Kata Allah dalam ayat ni kulama ulqiya fiha fauj apabila dicampakkan ke dalam neraka ini sekumpulan orang kafir sa'alakum khazanatuha malaikat hak jaga neraka tanya orang yang berhak tahu ni alam ya dunia dulu tak ada ke siapa mai bagi peringatan dekat hangpa tentang neraka ini? Bila masuk aja dalam neraka, malaikat Malik yang jaga neraka ni dia tanya orang yang masuk neraka ni, alam ya'tikum nadzir. Eh dia kata, "Hampa atas dunia dulu tak pernah siapa siapakan mai dekat hampa bagitau kata neraka ni ada?" "Eh hampa ni masa atas dunia dulu tak ada siapa akan pernah mai jumpa hampa mai depan hampa bagitau tentang neraka dahsyat macam yang hampa tengok hari ni." di eh, atas dunia dulu tak pernah siapa Tapi pi bagi tahu dekat hangpa tentang wujudnya neraka ni qalu bala tuhan kata ahli neraka Jawa bala depa kata baahkan ada memang dok mah memang di masjid di mana orang dok bagi tahu tentang neraka ni qad ja'ana sesungguhnya dulu ada orang dok bagi peringatan dekat kami tentang benda ni Fakazabna. Cuma kami silaplah. pasal kami tak cahaya. Fakazabna. Maka kami mendustakan cerita tu. Orang Meda habang kata neraka Allah ni. Dalam neraka ni ada satu bukit daripada api. Bila pegang dengan tangan-tangan melecuk habis semua hancur lebong. Bila pijak dengan kaki nak ragah bukit tu. Kaki tu hancur dan sebagainya. Memang ada orang Meda habang Fakazabna. Tapi kami mendustakan apa yang kami dengar wa bahkan kami kata pula lagi ma nazzalallahu min syai kami kata dah, ni semua pembohong Tuhan tak ada suruh buat apa pun ma nazzal ma nazzalallahu min syai Tuhan tak ada turun apa pun ni suruh buat dia ni saja mai tompak kita in antum illa fi si dhalalin kabir Tuhan kata memanglah hangpa ni semua masa duk dalam dunia dulu duk dalam kesesatan yang besar. Hampa ni dulu memang sesat sungguh. Sampai ayat Quran pun hampa tak percaya. Wa qalu law kunna kata, Kalaulah dulu law nasma', kalau dulu kami dengar apa hak orang duk kata ni. Ni ahli neraka ni bila dah duduk dalam neraka dah bila dah kena azab dah depa kata dekat Tuhan depa kata laukunna nasma'u au naqil kalulah dulu ni kami dengar apa orang kata dan kami fikiah betul-betul tentang apa yang kami nak kena la ni makunna tentu hari ni kami tak duduk dalam neraka ni mereka mengaku dan mengiktiraf dosa-dosa yang mereka buat. Mengakulah. Hari itu tak boleh buat apa dah. Melainkan mengakulah kesilapan diri. Fasuhkan di ashabis sa'ir. Maka binasalah penghuni neraka sa'ir. Muslimin dan muslima yang di rahmati Allah SWT. Kita ambil yang tiba. Kita baca dalam mukadimah ni ayat Quran. Dan hadis Nabi, hadis yang sahih. Yang mula-mula kita baca tadi, Nabi SAW cerita dalam sebuah hadis Nabi SAW tentang sahabat Nabi yang sanggup mati dalam keadaan miskin susah semata-mata kerana nak tuntut kerebaan Allah. Iaitu Mus'ab bin Umay. Kita baca pula dalam hadis yang kedua, cerita pula kepada kita tentang orang mati. Ada dua, satu orang baik, satu orang tak baik. Orang baik, dia nampak dah kubung dia nak jadi taman syurga, maka dia minta supaya dia segera akan masuk kubung. Manakala orang yang tak baik, dia nampak dah kubung dia nak jadi lubang api neraka, dia marah diri dia sendiri. Kerana orang nak usung dia, nak letak di dalam kubung yang tak lagi nak jadi lubang api neraka kemudian kita tengok ayat Quran yang menceritakan tentang bagaimana manusia yang masih hidup atas dunia bantah Tuhan di hari akhirat esok Bila dia kena api neraka yang dia dengar cerita atas dunia ni dia mengaku kesilapan dia dan dia menyesal sungguh di depan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mukadimah itu memberi kesedaran kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah jauhi kita daripada neraka dia yang amat menakutkan itu insyaallah kita menggunakan Bakrul Mazdi Jilid 18 Muka surat 96 Muka surat 96 Kita masuk masalah baru Dia kata ah, ahli neraka itu Huduh mukanya Malam ni kita nak tengok cerita Ahli neraka Tak ada yang pegang walaupun masa atas dunia dia orang sega rupa para helok masuk neraka huduh muka dia kata dia ahli neraka itu huduh mukanya masam dan kerot dan lecuk-lecuk mukanya dimakan api tu dia rupa ahli neraka ahli neraka ni dia kata muka huduh huduh pasal apa? tak tak senyum langsung masuk neraka muka masam berkerot-kerot tahan sakit dan muka melecuk-lecuk kerana dicucuh api. Dan ada di kalangan ahli neraka itu yang tersing dan terselak bibirnya ke atas dan ke bawah. Bahkan di kalangan ahli neraka ni, ada yang mulut ni, bibir mulut ni terkoyak naik sampai ke atas kepala, bibir mulut bawah terkoyak turun sampai ke perut. Begitu. Dan nampak segala gusinya dan segala macam kuduh, kehuduhan itu diperbuat oleh api dan bakar. Muka dia jadi lagu itu kerana kena api. Terkoyak bibiak mulut ini, terkoyak naik sampai atas kepala, bibir mulut bawah terkoyak sampai ke perut. Muka dia jadi macam itu kerana teruk kena bakar dengan api. Dan makian tersebut di dalam hadis. Yang dikeluarkan oleh Imam acer mili. Mak nah, benda ni bukan kata pengarang kitab ni saja. Sarang-sarang nak bagi kita takut. Tapi benda ni sabet keterangan di dalam hadis Nabi saw. Kata dia an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu an Nabi saw. Kata dia an Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu an Nabi saw. Kata dia an Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu an Nabi saw. Kata dia an Abi تشويخ النار فتقلل شفته العليا حتى تبلغ وقف رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سركه يروى كانه لدى seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama sahabat itu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. yakni pada mentafsirkan ayat Quran. Ayat tadi ni wa fiha kalihun. Yang kira-kira maknanya dan bermula mereka yakni ahli neraka itu huduh-huduh mukanya di dalam neraka. Tu ayat Quran. Tuhan kata wa fiha kalihun. Mereka maksudnya ahli neraka duduk dalam neraka tu rupa huduh Sabda Nabi SAW bermula huduh itu ialah diburukkan oleh api. Nabi kata huduh tu bukan depan ni asyai huduh. depan ni asyai segak-segak. Tapi bila masuk neraka jadi huduh kerana kena bakar dengan api neraka. Yang ni jadi bengkak segala muka mereka itu dan melendut. Dia kata muka ni dia bengkak. Dia. Allah yang mengetahui macam mana huduhnya muka ahli neraka Maka tersing-sing bibiaknya yang sebelah atas sehingga sampai dia akan pertengahan kepala. tu dia. Nanti habang dah. Seruknya kena bakar dengan neraka ni. Bibiak mulut ni dia terkoyak. Dia terselak naik sampai tengah kepala ni. Bibiak mulut tu ada sampai atas kepala ni. Dan melendut bibiak mulut yang sebelah bawahnya sehingga sampai menyentuh pusat dia. Hak belah bawah ni dia terkoyak turun sampai di pusat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi rafiq. Serta ni hak kita dengar malam ini ni. Hak kita dengar malam ini kita ambil simpan. Esok kita tengok di sana. Betul tak betul hak kita dengar malam ini di masjid masjid kepalawatan. Hak kita dengar malam ini betul tak betul? Esok di sana tengok. Nabi SAW dia tak bercakap dengan semata-mata tujuan nak bagi orang takut. Tapi Nabi SAW dia bercakap hak benar. Hak mana Allah suruh dia bercakap, dia bercakap. Maka apa yang Nabi cakap ni benar. Tak ada satu benda pun yang tipu. Begitu. Maka perihuduhnya orang yang dalam neraka tu ada tersebut di dalam hadis lain. Kata dia, an abdillah bin Amru bin Al-As radiyallahu anhu maqal lawa anna rajulan min ahli annar ukhrija ila dunya lamata ahlu dunya min wahsyati manzarihi wa nitni riihih kala summa baka abdullahi bukaan syedidah telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Kata dia jikalau bahwasanya seorang laki-laki daripada ahli neraka itu keluar dia ke dunia ni nescaya mati ahli dunia dari sebab hodoh rupa dia dan busuk bau dia. Katanya kemudian menangis Abdullah akan sebagai menangis yang bersangatan Telah meriwayatkan hadis ini Oleh Ibnu Abid Dunya Hadis itu hadis maukum Tuan-tuan Ini hadis Nabi SAW Nabi SAW kata Lahu anna rajulan min ahli nar Ukhrija ila dunia Lama ta ahlu dunia Min waqshati manzarihi Wa nisni rihih Ahli neraka tu, kalau sekok daripada ahli neraka ni, selepas keluar daripada neraka, mai ke dunia ni. Nabi kata. Nabi kata, katakanlah seorang daripada ahli neraka tu, selepas keluar daripada neraka, mai ke dunia ni. Kalau mai seorang aja ke dunia ni, hadut hidup macam dunia ni mati habis. Nabi kata. Pasal apa mati? Dua pasal. Satu, terkejut tengok rupa dia yang huduh tu. Contoh kita nak main masjid berjalan-berjalan selitih di, di pajak song tu, satu orang bibiang bulut sampai atas kepala, satu bibiang bulut turun sampai pusat. Pakai okay, tak main masjid malam ni. Terkejut tengok ada manusia ni awak muka yang jadi macam ni, ni siapa manusia ke apa. Terkejut kita ni. Ahli neraka ni kalau sekok terlepas keluar mai dunia ni, orang tengok dia tu terkejut boleh mati. Dan yang kedua, Nabi kata orang boleh mati ni kerana busuknya ahli neraka ni. Bau busuk dia tu boleh menyebabkan orang yang hidup atas dunia ni mati habis. Nabi SAW nak gambarkan kepada kita tentang dahsyatnya ahli neraka. Masalah. Dia kata alat perkakas. Yang menjadi penyeksa orang dalam neraka itu sangatlah hebatnya. Ini ha, pula dia nak cerita pekakah yang digunakan untuk nak siksa orang dalam neraka. Daripada rantainya dan berlenggunya dan berbagai-bagai lagi. Macam-macamlah dalam neraka ini alat yang Allah sediakan untuk nak siksa ahli neraka ini. Alat dia ni pun orang tengok takut dah. Rantai, nak merantai ahli neraka ni Rantai tu kalau orang tengok pun orang takut dah Belenggu belenggu yang disediakan Nak kekang tengkuk, nak kekang pinggang, nak kekang kaki tu belenggu yang disediakan itu pun Kalau orang tengok, cukup dah Untuk menakutkan orang buat dosa Begitu Dan semuanya itu dikhabarkan oleh Nabi SAW Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Akhir Miri Katakan Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada rasaatan seperti ini, dan dia menunjuk ke arah Jumaat, dihantar dari langit ke bumi, dan perjalanan itu memakan masa 500 tahun, tidak sampai ke bumi sebelum diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau bahwasanya sepotong timah besar seumpama ini dan ditunjukkannya dengan isyarat tangannya kepada seumpama tengkorak kepala Yaani timah itu dilepaskan dan dijatuhkan daripada langit ke bumi. Padahal perjalanan antara langit dan bumi itu 500 tahun perjalanan dia. Nescaya sampai dia ke bumi sebelum malamnya tu dia. Timah yang Allah nak guna untuk nak buat pekakas dera ahli neraka ni, timah tu kalau sekiranya besar kepala, besar tengkorak kepala kalau Allah lempak daripada langit no Allah lempak mai ke bumi ni sepatutnya dia ambil masa kalau lempak satu benda daripada atas langit nak no, sampai ke bumi sepatutnya dia ambil masa 500 tahun baru sampai ke bumi tapi timah yang Allah guna nak buat pekakai dera orang dalam neraka timah tu nampak kecil besar terkorak kepala aja. kalau lepas sebelum malam dia sampai di bumi makna kata timah yang akan digunakan untuk buat pekakeh dera orang dalam neraka. Bukan sebarang timah. Bukan macam timah yang ada di atas muka bumi. Besar, terkorak kepala saja. Tapi berat dia boleh menyebabkan sebelum malam benda tu sampai di bumi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kata Nabi, Walau anna ha ursilat min ra'sis ra salsilah. Walau anna ha ursilat min ra'sis ra min raasil silsilah la tarak 40 kharifan layl wa nahar qabla an tablugha aqlaha aw qarahah dan jikalau bahwasanya dilepaskan daripada ujung rantai nescaya berjalan dia empat puluh kharif malam dan siang sebelum bahwasanya sampai ia akan pangkalnya ataupun kepada pataknya tadi timah tadi kalau sekiranya dia lepas dia lepas ikut rantai besi lepas bagi turun melerek mikro rantai besi itu dia kata dia akan mengambil masa selama empat puluh kharif malam dan siang empat puluh tahun malam dan siang dia duduk berjalan tak berhenti dia akan sampai ke dasar bumi na'abak dahsyat alat yang digunakan untuk azab ahli neraka kata Al-Tirmizi ini hadis Hasan lagi Sahih dan telah dikeluarkan satu hadis di dalam Al-Tarif wa Targif Al-Tarif wa Targif itu nama kita kata dia'an an abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu 'an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala law anna maq'man min hadidi jahannam wudi'a fil ardi fajtama 'alahu asqaalani ma aqalluhu min al-ardi bi riwayat kadibara sa'un sahabat nabi sallallahu alayhi wa sallam nama dia abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya jikalau sesembuhnya pemukul daripada besi dalam neraka jahannam itu dihantak ke bumi maka berhimpun baginya jin dan manusia seluruhnya tentu tak boleh ubah oleh mereka itu akan dia daripada tempatnya di bumi itu martun hak Tuhan guna nak katuk kepala orang dalam neraka ni martun tu kalau sekiranya lempak mai ke bumi Tang mana jatuh, tang tulah dia duduk. Panggil semua manusia dalam dunia ni, Panggil jin, pakai mai, tolong, Nesayah. Nabi kata, jin dan manusia. Tak boleh nak genjak. martun yang jatuh. Nak abang kata, berat mertun yang digunakan untuk katok orang-orang dalam neraka. martun biasa, sudahlah katok kita. Sudah kata martun neraka lah. martun biasa ni katok kita pun tak ada mengucap dah. Jalan, ngayak lima belak tu aja marton biasa ni belum marton ha orang duk katok dinding rumah ni lagi marton ha duk pukul paku tu saja apa kalau kena kepala kita ni bukan dia lima bintang dia mai berapa banyak bintang kita tak tahu ni pula martun neraka esok ni martun tu Tuhan kata kalau lempak turun main ke bumi tak mana dia jatuh tak tu dia nanti tidur tak tu saya panggil manusia banyak mana tak tu saya panggil jin mai tolong banyak mana nak alih martun tu tak akan boleh alih Nabi kata kerana beratnya martun itu begitu telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan al Hakim, dan diriwayatkan di dalam kitab At-Tarif At-Tarif lagi ستحدث لنا إن كان عن محمد بن حاشم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقود الناس والحجارة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فسمعها شاب إلى جنبه فصائقة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجره رحمة له فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم فتح عينيه فقال بأبي أنت وأمي مثل أي شيء الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما يكفيك ما أصابك Ala anna al-hajara al-wahida minha law wudi'a ala jimali ad-dunya kulliha la zabat minhu wa inna ma'a kulli insanin minhum hajaran wa shaytana diriwaya kadipada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Muhammad bin Hashim radhiyallahu anhu hadis ni riwayat seorang sahabat nama sahabat tu Muhammad bin Hashim kata dia apabila turun ayat tadi ayat tadi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah bila turun ayat tu Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman pelihara diri kamu pelihara keluarga kamu daripada api neraka Tuhan pesan kat kita ni diri hang jaga jangan sampai kena masuk neraka keluarga hang bini hang anak pinak hang semua jaga jangan sampai masuk neraka pasal apa waqudu hanasu wal hijarah pasal neraka ni yang nak jadi bahan bakar dia ialah manusia dan batu badah bila turun ayat tu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Bermula kayu api, manusia dan batu akan jadi bahan bakar dia. Bila dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didengar akan dia oleh satu orang anak muda yang ada di rusuk Nabi. Lalu rebah pengsan dia. Tuan-tuan dia -tuan, tengok sahabat Nabi. Masa ayat ni turun, Nabi baca ayat ni. Nabi baca ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nabi baca, sebelah Nabi pada masa tu ada satu budak muda Arab lah, jadi Nabi baca tu dia faham dah Tuhan kata, wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada kena neraka Pasal neraka ni haduk bakar, haduk jadi bahan bakar neraka ni manusia dengan batu Budak muda yang duduk sebelah Nabi ni bila dengar kata bahan bakar neraka tu manusia, dia takut ni sampai rebah pengsan. Dan ni, ni yang kata iman yang ada dalam diri sahabat ni. Banyak kalau kita baca hadis Abu Hurairah berapa kali pengsan. Abu Zar Al-Ghifari berapa kali pengsan. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang bila dengar hadis Nabi, bila dengar ayat Quran ni semua depa tak boleh tahan, pensat. Ni malam ni kita jumpa satu satu hadis dia cerita budak muda, satu budak muda tak tahu nama apa budak muda ni. Dia duduk sebelah Nabi bila turun ayat ni, Nabi baca ayat ni, dia dengar ayat tu pensat. Maka dijadikan oleh Nabi SAW akan kepala budak muda tadi di atas rebanya kerana kesian kepada dia. Nabi bila tengok budak ni pengsan, Nabi angkat dia Nabi reba. Kepala dia atas reba Nabi. Nabi kesian tengok budak muda ni. Maka ditunggu ditunggunya selama dikehendaki Allah menunggunya. Nabi tunggu. Tunggu tengok sampai budak ni sedah daripada pengsan. Tunggulah sampai berapa lama pun Nabi tunggu tengok dia nak sedah bila. Tak lama kemudian dibukanya dua matanya Maka berkata dia Budak muda pengsan hidup Tak berapa lama dia pun celek balik mata dia Celek balik dan dia kata Dengan bapakku dan ibuku Aku tebus engkau ya Rasulullah Sumpahlah ni orang Arab dia suka sumpah macam tu Demi bapak aku Kamu dan ibu aku Maksudnya Demi bapak aku Demi mak aku Aku tebus mereka ni kerana aku nak kamu itu maksudnya. Maksudnya budak ni nak kata, Ya Rasulullah, aku sayang kamu. Aku memerlukan kamu lebih daripada aku memerlukan mak bapak aku sendiri. Sedah-sedah pada pengsan tu, tengok Nabi duduk hebat dia. Subhanallah. Nabi hebat dia. Tuan-tuan, sahabat ni boleh salam dengan Nabi pun seronok dah. Sahabat ni kalau Nabi may doa dia, Allahuakbar. Dia tak ada dah benda yang dia paling senang daripada Nabi doa keselamatan untuk dia. Ni kan pula dia dengar Nabi baca ayat tu dia pengsan, sedap-sedap Nabi doa reba dia celik-celik mata tengok Nabi yang duduk hebat dia terus sumpah dia kata Bi wa ummi. demi mak aku, demi ayah aku dua-dua manusia ni aku cukup sayang tapi aku sayang kamu lebih Ya Rasulullah dia kata seumpama macam mana suatu daripada batu itu celik-celik tanya balik tu dia dengar sebelum dia pengsan tadi ni dia kata Ya Rasulullah hak kata batu ni tak nak batang sekali dengan manusia ni. Batu ni batu macam mana ya Rasulullah? Dia tanya. Maka sabda Nabi SAW. Tidakkah memadai barang yang mengenai akan kamu wahai anak muda? Nabi SAW tengok budak ni celik-celik terus tanya. Pasal maksud ayat jadi Nabi kata ama dekat dia. Ama ma Nabi kata tak cukupkah apa yang kena kamu tadi? Kamu dengar ayat Quran ni pun kamu dah pengsan, dah tak cukup ke? Kamu dengar tu pun dah cukup menakutkan kamu. Kamu nak tahu lagi ke tentang batu ni? Dengar ayat, dengar cerita pasal batu ni pun dah boleh pengsan. Kamu nak dengar lagi ke cerita pasal batu ni? Nabi tanya ke dia. Atas bahawasanya batu yang satu daripadanya, jikalau dihantar atas segala gunung, dunia semuanya, tentu lembut daripadanya. Nabi kata aku nak bagi tahu dekat kamu Batu yang ada dalam neraka itu Kalau sebiji daripada batu tu Turun main letak atas bukit lebok bukit ada dalam dunia ni Nabi kata Dan bahawasanya serta tiap-tiap manusia Daripada mereka itu satu batu dan satu syaitan Nabi kata manusia Hak sembah bermenyebabkan mereka jadi sesat Manusia dengan batu berhala Dengan syaitan sama-sama akan dibatang dalam neraka meriwayatkan hadis ini oleh ibu oleh ibnu Abi dunia tajuk baru dia kata bab maja'ah anna narakum hazihi juz'un min sabaina juz'an min nari jahanna e, itu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya api kamu ini satu juzuk daripada tujuh puluh juzuk daripada api neraka jahanna ni tajuk ni pula dia nak beritahu kat kita api yang kita dok tengok atas dunia ni api hak kita tengok atas dunia ni itu baru satu per tujuh puluh daripada api neraka. api atas dunia ni hak kita tengok cukup gerut ni api yang telah pun membuktikan keupayaan dia bakar kelang yang besar api yang dah tunjuk keupayaan dia bakar rimba raya rimba yang luas api boleh bakar semua sekali Api yang kita tengok atas dunia ni Siapa yang terbakar dalam dia Keluar sama tak ada harapan nak hidup Kalau terbakar satu badan ni mati Api yang kita tengok dalam dunia ni Yang kita rasa cukup punya dahsyat tu Api dunia tu baru satu per tujuh puluh Daripada panas api neraka Begitu Ketahuilah sedaraku Bermula api neraka itu amatlah panasnya dari, -dari. Sehingga tersebut di dalam hadis sampai 70 darjah panas dah. Bahkan 100 darjah lebih daripada api dalam dunia ini pada panasnya. Ada satu hadis lain kata bukan 70 dia kata 100 kali ganda lebih lebih panas daripada api dunia. Api dunia ni cuma 1 per 100 daripada kepanasan api neraka. Ada hadis kata macam tu maka hal yang demikian itu dapat kita bandingkan dan kita nampak dengan fikiran kita fikir yang itu pun kita dah boleh faham tuan-tuan kalau kita masuk neraka esok kita kena bakar dengan api dunia dia pun cukup dah cukup dah tak mau dah kita ni ni kalau kita ditakdirkan masuk neraka api yang nak digunakan untuk bakar kita di neraka tu api-tu api dunia kita duduk tengok lah ni kalau api tu buat bakar kita pun kita tak mau dah. Ni kan pula seratus kali ganda. Api hak kita duduk cengok tu. Tujuh puluh kali ganda api hak kita duduk cengok tu. Nak bakar kita isu. Tak ada manusia yang waras fikiran. Mau diri dia kena bakar dengan api yang panas. Kerana api di dalam dunia ini dapat pendita-pendita dan ahlul tabi'ah merendah dan meninggikan gerjak panasnya. Dia kata pasal apa? Pasal api dunia. Kita tengoklah ni. Api dunia ni ahli Fabi'ah. Ni Ahli sains, Ahli sains boleh guna api ni. Dia boleh buat api ni bagi panas, bagi korang panas. Boleh buat. Api dunia ni. Dia boleh buat api tu bagi panas sampai peringkat boleh potong besi. Tentang tengok di tempat welding kereta tu. Dia bukan pakai api haduh buat panbalik nak welding kereta kalau pakai api apan balik bila welding kereta kereta nanti jadi apa balik hak nak welding kereta tu api hak dia pakai ni kalau dia tembak tembus besi tu itu derjah ahli sain orang bijak pandai dalam dunia dia boleh buat api dunia ni jadi lebih panas daripada hak biasa ni kalau sekiranya nak masuk akun balik pula pergi pakai api hana welding kereta ni, tembuih bocong habis jatuh, tak jadi akun balik, dia terbalik perut payuk habis semua. Dia macam tu. Dia kata, api dunia ni ahli saim boleh hijah. Bagi lagi panas, bagi korang panas dan sebagainya. Nak bagi tak panas, tak boleh. Dia panas, tapi boleh bagi lagi panas, boleh bagi korang. Maka betapalah pula Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan alam ni. Dia kata kalau manusia hak Tuhan buat pun boleh ajah api bagi panas bagi korang panas Ni pula Tuhan Dia kata Kalau manusia ni manusia ni Tuhan buat dia Dia yang Tuhan buat pun boleh duk main api Boleh duk ajah bagi-bagi panas lagi bagi korang panas Tuhan yang buat dia Tuhan yang buat api Boleh buat lebih daripada yang manusia buat Tuhan boleh buat api tu jadi seratus kali ganda panas daripada hak kita duk tengok ni Maka bolehlah Allah tinggikan darjah panah api neraka itu seberapa kehendaknya. Tuhan nak bagi panas macam mana, Tuhan boleh buat. Begitu. Dan tersebut khabar daripada Nabi SAW. Bahawasanya dilebihkan Tuhan panah api neraka itu 70 darjah. Dan setengah hadis sampai 100 darjah. Maka hadis yang menunjukkan lebih 70 darjah itu dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi. Katari'an Abi Hurayrata radiyallahu anhu Anil Nabi sallallahu alihi wa sallam Qal Narukum halihi Allaki tuqiduna juz'un Wahidun min sabaina juz'an Min harri jahannam maksud dia diriwayatkan daripada sahabat Nabi salallahu alaihi wasalam nama sahabat tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi salallahu alaihi wasalam sabda Nabi bermula api sekalian kamu yang kamu nyalakan dia setiap-tiap hari ini satu juzuk daripada tujuh puluh juzuk daripada panah api neraka jahanam. itu hadisnya Nabi kata api ha'am paduk guna tu satu per tujuh puluh saja daripada panah api neraka jahanam. Kata, "Wahai, in kahat la ya Rasul Allah." Kata, "Fainha fudzilat di tisatin, watisainajuzan. Kulluhna misluharriha." Apakah didengar oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sabda Nabi yang demikian itu. Lalu berkata mereka, "Demi Allah, sesungguhnya adalah panah yang ada maklum pada kita sekarang di dunia ini." maka sudah cukup sakit seksanya ya Rasulullah maka sabda Nabi maka sesungguhnya dilebihkan Tuhan lagi panah api neraka itu akan jadi penguat seksanya dengan 69 kali ganda lagi daripada api dunia ini itu dia bila Nabi habang kata api dunia ni 1 per 70 daripada panah api neraka sahabat katakan Nabi sahabat kata ya Rasulullah hak 1 per 70 tu pun kita semua dah maklum dah dia cukup panas dan boleh membinasakan manusia. Nabi kata, Allah akan gandakan 69 kali ganda lagi untuk nak azab manusia di akhirat. Han jangan kata hadu adalah pun dah panas dah cukup dah nak azab kamu bagi tuhan tak cukup tuhan akan gandakan lagi 69 kali ganda supaya kamu betul-betul rasa azab Allah subhanahu wa taala dan tiak-tiak satu ganda itu semuanya seperti panas api dalam dunia tiak-tiak satu ganda itu sama panas dengan api dunia tiak-tiak ganda sampai 69 itu, 69 kali ganda panas api dunia begitu maka jadilah panas api neraka itu 70 kali ganda daripada api dunia kata Al-Tirmizi ini hadis Hasan lagi sahih masalah api neraka itu hitam kelam ha, ni nak tahu juga yang kata api neraka ni warna apa kita tu tengok atas dunia ni api macam-macam warna ada merah oran ada yang biru api ni Ha? api bansan tu api bansan di makmal budak-budak tu belajar saya tu biru macam laut juga ada kawasan laut jernih ada kawasan laut biru ada kawasan laut hijau kita pun tak tahu hak hijau hak biru hak, hak mana satu dalam kita tak tahu api pun kita tak tahu hak merah oranye tu kan lebih panas hak biru tu kan lebih panas hak mana lebih panas api neraka ni dia biru ke dia merah ke dia oranye ke macam mana ke ni dia dia bagi tahu. api neraka tu warna dia hitam selang dia kata sangat hitam kelam jadi apinya dengan sebab sangat lama telah dinyalakan dia tu dia api neraka ni bukan oran bukan merah bukan biru api neraka ni dia hitam tu, pasal apa hitam? pasal lama sungguh api ni dinyalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan baru menyala minggu lepas bukan baru tahun lepas bukan seracah tahun lepas tak tahu bila Allah mula nyalakan api ni api ni duk tunggu mangsa dia masuk Punya lama dia duduk tunggu tu sampai api ni berubah daripada warna api menjadi warna hitam kelak, Begitu. Dia kata persediaan untuk menyiksa akan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berhakar. Maka demikianlah selama-lamanya nyala semacam itu. Itu dia api duduk menyala macam tulah daripada dulu sampai la ni duk menyala macam tulah tak payah siapa pergi duk kipas dia tak payah siapa pergi duk tambah minyak kat dia tak payah siapa pergi duk bagi gas kat dia dia duk menyala ni marah macam tulah daripada dulu sampai la sampai manusia masuk dalam dia itu begitu dan duduk isi neraka di dalam hitam kelam itu demikian tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala uqida 'ala an-nar alf sanatin hatta ihmarat thumma uqida 'alayha alf sanatin hatta yabadd thumma uqida 'alayha alf sanatin hatta tawadd fa hiya sawda muzlimah Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, "Telah dinyalakan Allah api neraka Jahannam itu seribu tahun. Allah nyalakan api neraka ni seribu tahun tiada padam apinya sehingga jadilah api itu merah semata-mata." Allah nyalakan seribu tahun, seribu tahun duk menyala, api jadi merah. Kemudian dinyalakan Tuhan atasnya lagi seribu tahun. Sehingga jadilah api itu putih ia. Api yang merah ni, lagi duk menyala, lagi duk menyala, dia tukar kala jadi putih. Kemudian dinyalakan lagi seribu tahun. Sehingga jadilah api itu hitam ia. Maka ia itu hitam kelam keadaannya. tu dia. Seribu tahun ikut keraan akhirat. Sari di akhirat, seribu tahun di dunia. Seribu tahun akhirat, itu tempoh masa yang Tuhan ambil untuk nak menyalakan api ni. Nak bagi api ni betul-betul jadi api yang matang. Nak betul-betul api ni jadi api yang matang. Api yang apabila dia kena je kulit orang masuk neraka ni, cukuplah Tak payah cerita dah. Sendiri kena, sendiri tanggung muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian kata at-tirmizi hadis Abu Hurairah pada ini yaitu yang lebih afdahnya mauquf dan tiada aku ketahui akan seorang ada yang merafaqkan lain daripada Yahya bin Abi Bakir daripada Syarih dan ada satu riwayat lain di dalam at-tarhib wa at-tahib begini an Anas radhiyallahu anhu qala tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah وقود الناس والحجارة فقال او قد عليها الف عام حتى احمرت والف عام حتى بيضت والف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها دي رواية كدب رسول الله سعب النبي صلى الله عليه وسلم Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ini ayat Quran. Maknanya dan bermula kayu api neraka Jahannam itu iaitu manusia dan batu-batu berhala. Ayat tadi juga. Tuhan kata wa qudhu alnas jadi bahan bakar dalam neraka ini manusia dengan batu. Batu apa? Batu tokong. Tuhan Batu ambil batu-batu yang orang kafir dia guna buat tokong ni. Batu tu pergi jadi bahan bakar dalam neraka. Maka sabda Nabi SAW dinyalakan Allah akan neraka itu seribu tahun sehingga naik merah apinya. Rupanya api merah ni peringkat awal. Dan dinyalakan pula seribu tahun sehingga naik putih apinya. Putih tu lah biru nak jadi putih tu. Itu peringkat kedua sehingga nanti nyalakannya lagi seribu tahun sehingga naik hitam apinya hak ni kita tak pernah jumpa lagi dalam dunia ni api kalah hitam ni tak pernah jumpa hak kita terjumpa ni bukan api kalah hitam itu asap hitam api hitam kita tak pernah jumpa di neraka esok nanti jumpa maka iaitu sekarang ada hitam kelam yang dah padam nyala api itu telah meriwayatkan hadis ini oleh al-bayhaqi dan al-asbihani Tajuk baru, dia kata, Ba' maja'ah anna linnari nafsaini. Iaitu Ba' yang datang pada menyatakan bahawasanya bagi neraka itu dua nafas. Neraka ni dia macam benda itu. Dia boleh bernapas. Dan neraka ini dia mengeluarkan dua nafas. Dia kata, Ketahuilah saudaraku, Neraka itu ada mempunyai panah yang bersangatan dengan kerana itu sangat keras wak panas daripadanya dan ada pula wak sejuk daripadanya itu itu dia, neraka ni dia ada dua sekali-sekali dia panah, dia wak keluar wak panas bila dia wak keluar wak panas kita atas dunia boleh rasa demikian juga dia kata neraka ni sekali-sekali dia wak keluar wak sejuk daripada dia, wak sejuk ni kita atas dunia boleh rasa maka iaitu bersangatan sejuk pula telah jadilah wak panah dan wak sejuk itu daripada bersangatan kepanasan neraka itu sebagaimana tersebut khabar jadilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Jirmizi dengan kata dia an-abi Hurairata radiyallahu anhu khal kala Rasulullah s.a.w. ishtakatin nar ila rabbihah wa qalat akala ba'di ba'da faja'ala laha nafsaini nafsan fi shita' wa nafsan fi maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu api neraka kepada tuhan wahai tuhan ku telah memakan setengah aku akan setengah oleh sebab amat panas dan sangat sejuk yang telah jadi pada aku ni. Neraka mengadu kat Tuhan. Neraka kata, Ya Allah. Kami sama kami duk berlawan lah ni. Api ni dia sabung menyabung. Api ni nampak macam duk lawan. yang ni naik, yang ni naik, yang ni. Nampak api tu berlawan-lawan. Api mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Api kata, Ya Allah, telah memakan setengah aku akan setengah. Duk lawan, telan sama sendiri. Api ni seolah-olah telan kawan dia, kawan dia seolah-olah telan dia. Benda ni berlaku kerana sangat panas. Sangat panas jadi macam tu. Dan juga kerana sangat sejuk yang ada dalam kami. Sekiranya ada jalan untuk kami melepahkan wak dan mengambil napas baru maka itu baik bagi kami Kak minta kat Tuhan kalau boleh kalau boleh nak rilis sikit kepanasan yang ada dalam kami terlampau panas ni terlampau panas kalau boleh buka satu ruang nak boleh lepas keluar kepanasan ni supaya dalam tu tak panas sangat supaya api ni dia tak jadi nampak sabung menyabung lepas sikit kepanasan dia bagi keluar Tuan, tuan kita berserobat kalau kita panas demam ni Panas sangat Dia kena jelum Jelum tu tujuan dia nak bagi buang panas tengok. Kalau tak jelum, kalau tak ni Sekejap lagi dia akan cing gigi Dia tak boleh tahan Dia panas sangat Neraka ni pun ropanya Dia macam manusia juga Dia panas ni Teramat-ramat punya panas Sampai api dalam perut dia ni duduk berlawan antara satu sama lain Neraka minta dekat Tuhan Minta Ya Allah Kalau boleh bagi dekat kami satu jalan untuk nak lepak keluar kepanasan yang ada dalam badan kami. Maka kami minta dekat Tuhan. Maka dijadikan Tuhan baginya dua nafas. Tuhan lagi dekat neraka ni dua nafas. Satu satu nafas di dalam musim sejuk dan satu nafas di dalam musim panas. Dia dua kali dia lepak keluar. Dia punya dalam badan dia. Sekali dia lepah uap panas, sekali dia lepah uap sejuk, begitu. Wa mana nafsuha fiksitah fajam harir, wa mana nafsuha fiksaif fasmum. Dan agapun bermula nafasnya dalam musim sejuk, maka iaitu zamharir namanya, Iaitu itu sejuk. Bila naka rilis keluar dia punya sejuk, kawasan yang menerima kawat menerima nafas sejuk tu kawasan tu akan jadi kawasan sejuk dia kata. Dan ada pun nafasnya dalam musim panas maka iaitu samum namanya iaitu hawa yang sangat panas. Samum. Ha? Ada satu kumpulan rock di Malaysia ni nama dia Nar Samum. Dia bukan nama oh nak makan apa betul depa ni. Ya. Ha? Depa tubuh satu kumpulan rock. Kumpulan menyanyi lah budak-budak muda cerdang ni dia pergi nama kumpulan roh dia ni dia pergi nama nar samum dia pibubuh. Nar samum tu nama asli hak keluar daripada neraka tu oh tak tak takut langsung budak-budak ni kan tak, tak tak tengok lah di motor di kereta di boh stiker tu satan tulis itu. nak jadi setan satan tulis kan tak tahu lah apa nak jadi budak-budak ni Semayang, sah dia reti, dia tak reti pun kita tak tahu. Yang dia tahu, perosak diri macam tu. Samum, ini adalah nama api. Kepanasan yang dikeluarkan oleh api neraka. Dia kata. Kata Al-Tirmizi bermula ini hadis sahih. Dia kata. Lepas ni kita masuk tajuk. Bab maja'afi zikri. Man yakhruju minan nar min ahli tawheed. Iaitu bab yang datang pada menyebutkan hadis membicarakan mereka yang keluar daripada neraka daripada ahli tauhid, ini penting tuan-tuan kita boleh dengar cerita itu ni. dia nak abang dekat kita mana-mana orang yang masa hidup dalam dunia ni dia pernah mengucap kalimah tauhid. masa hidup dalam dunia ni dia pernah mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan sampai mati dia tak nak buat benda yang menyebabkan kalimah yang dia ucap keterbatal. Kita sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sebut tu kita jadi Islam. Tapi kita kena ingat Islam hak ada kat kita ni boleh bercerai. Banyak orang dia tak faham. Dia tu ingat dia sekali mengucap dia Islam sampai bila-bila. Dia buat apa pun tak apa. Pasal apa dia tu ingat dia Islam sampai bila-bila. Ini satu faham yang silap. Kalimah tauhid la ilaha illallah Ini tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad pesuruh Allah ini. Kalimah tauhid ini bila-bila masa boleh terbatal. Dan dia boleh terbatal dengan tiga jalan. Sama ada dengan jalan yang sifat hadis hati dia berantikat mengatakan kita tak boleh ikut Quran semua sekali terbatal kalimah tawahid dia, dia teringat dalam hati dia mana boleh dia kata nak ikut Quran sampai seratus-seratus tak boleh, mungkin satu masa dulu boleh, zaman Nabi boleh, zaman Allah tak boleh dia berantikat macam tu dalam hati dia terbatal kalimah la ilaha illallah ataupun dengan jalan bercakap dia pergi bercakap ke orang. Dia pergi kata ke orang, Dia kata mana boleh. Han nak ikut Quran ni. Dia kata han nak ikut Quran. Perhatikan, perhatikan. Tak ada nak boleh ikut eh, Dia pergi bercakap logo tu ke orang. Terbastai kalimah la ilaha illallah. Ataupun dengan jalan perbuatan. suka rela, Dia tengok satu berhala, satu tokong. Dia pergi sujud minta hajat daripada tokong tu. Tentu-tentu di Tanjung dekat Gelugong ada satu tokong Hindu. Mereka panggil tokong Ndui. Dekat dengan Astaka tempat makan di Gelugong tu ada satu tokong. Mereka panggil tokong tu tokong Ndui. Orang Melayu buka sikit dukis itu. Pejabat agama tahu benda ni. Pejabat agama tahu tapi kita tak ada satu enactment boleh bercerita dekat mereka ni orang Melayu dok pi jumpa tok sami tokong tu dok minta supaya tok sami tu buat sesuatu supaya tok sami tu boleh bagi kawan ni dapat anak tu lekat pi nama tokong tokong duit dia ada satu duit dalam tokong tu dia nanti ambil apa buah tangan dia ambil... Buat lagu-lagu satu upacara hayun duit dan sebagainya. Kira sekali dengan janti orang yang main ni. Yang balik. Dia kata lepas ni orang tidak dapat anak. Orang Melayu duduk sini tuan-tuan. Barang siapa yang terlibat dengan benda macam ni. Fi minta hajat daripada cokong dan berhala. Dia telah terbatal kalimah la ilaha illallah dia secara sa'li. Secara perbuatan minha kita nak baca bulan depan ni dia kata ba majaa fi zikri may khruju min ahli tauhid mana-mana manusia yang masih hidup dalam dunia dia ada mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah dia jadi orang Islam sampai mati dia tak buat benda yang menyebabkan terbatal kalimah tauhid tu kalau dia masuk neraka satu hari dia akan keluar daripada neraka tapi kalau dia ada buat benda yang membatalkan kalimah tauhid itu... ...dia tidak akan keluar daripada neraka selama-lama. Tajuk bulan depan, dia nak cerita dekat kita betapa mahainya harga Islam ini. Islam itu sabit dengan mengucap la Islam ni cukup mahal. Kalimah la ilaha illallah cukup mahal. Sehingga kan Nabi kata... ...man khana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah nabi kata barang siapa sampai akhir hidup dia dia masih lagi berpegang dengan kalimah la ilaha illallah dakhala al jannah dia tetap akan dapat peluang masuk syurga muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada gejala murtad yang boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam yang dengan kerana itu kita tidak ada peluang lagi untuk Mendapat nikmat syurga Allah dan keretaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. ta'ala. tidak baik, tidak terakhir. Kita tanggung dengan takdeh kattara dan suratul asr. Subhanakallahul mahu jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insani. Illallazina amal muhammadir s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساجدنا وحاض السيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله احمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطا مستقيما Allahumma arin al-haqah, hukum warzubna al-ba'ah, wa arin al-ba'ila ba'ila warzubna sinada. Allahumma jal jam'ana jam'an marhumah, wa tafarqana min baghih tafarqan ma'asumah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahibhi wasallam. Walhamdulillahi